Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoal que nos assiste aqui na câmara, pela internet, pela rádio Taquara. Retorno novamente aqui a, aos trabalhos da câmara, eh, uh, com certamente um entusiasmo maior ainda do que o dos últimos anos, porque esse ano são anos aí de é um ano de transformação, né? Um ano de nós acertar as contas, como se diz, né? A gente tem que puxar o caderninho e ver o que tá acontecendo, né? E reorganizar isso para frente. Então, Acredito que nós temos aí que florescer E florescer exige tempo, superação, paciência Cuidado, carinho Principalmente dedicação e amor Pelo aquilo que a gente faz Vamos começar a separar, nesse ano O joio do trigo Como se disse ao Nelson Os homens dos guris Os travestidos de oposição Os travestidos de oposição e os subalternos da situação. Então isso é uma crítica para a situação e para a oposição. Nós vamos ver quem é quem. Quem quer amar a nossa cidade, e quem quer resgatar o orgulho de ser e estar taquarense. E isso, eu relato alguns pontos às senhoras e aos senhores. É de reconhecer no município os asfaltos que foram feitos na nossa cidade. Mas é triste a situação do nosso hospital. É de se reconhecer os nossos postos de saúde. Mas é muito difícil a situação das estradas do nosso interior. É de se reconhecer as creches. Mas e a nossa unidade móvel que atendia as pessoas do interior? É de se reconhecer, vereador do Felipe, a folha de pagamento em dia. Mas e a conta do RPPS, quem é que vai pagar? É de se reconhecer o posto 24 horas, seu Nelson. Mas quem é que vai nos dar e resgatar a segurança da cidade e do interior? Os os bandido tem a chave da porta da casa da gente. É de se reconhecer a pracinha aquela que fizeram lá na Beira-Rio, depois que queimou. Mas quem é que vai trazer de volta aqueles empregos que foram embora, vereador do Felipe? Com essa breve reflexão, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim uma análise profunda que nós merecemos fazer, eu deixo aqui um uma escusa que participei junto aqui acusando o prefeito Tito sobre a questão do laudo do, do asfalto, sobre a questão do código tributário da alteração. Ele foi absolvido agora pelo Ministério Público e pela justiça. deixo aqui as minhas escusas a ele mas eu quero estar errado para os próximos processos que tiver para ele ser absorvido também porque o caldo cada dia engoraça mais e como eu disse vai chegar o ponto que nós vamos separar os homens dos meninos nós vamos separar o joio do trigo e a hora está chegando com isso, certamente nós precisamos analisar o seguinte se nós temos problemas na nossa cidade Com certeza existe uma solução. Por quê? Se não tivesse problema, não existiria solução. E se não tivesse a solução, não existiria o problema. Mas será que é o problema o problema ou é a solução a solução? Ou é a falta de vontade, de capacidade, de querer fazer e estender a mão para o outro que está no teu lado? O que, que é realmente? Como eu disse, está chegando a hora que nós vamos começar a analisar isso. Ou melhor... seremos analisados nós que temos o um mandato, aqueles que queirão ter o um mandato, certo? E logicamente o juiz de tudo é a população. Temos que resgatar o orgulho de ser taquaracense. Não podemos crescer, igrejinha, não podemos crescer para o bê, rolante riozinho, nós temos que ser taquara e taquarenses, isso que nós temos que ser. Porque nós temos que sentar ver os nossos problemas, botar o dedo nas nossas feridas, a subir compromissos reais que possam ser cumpridos logo ali na frente. Então, com essas breves reflexões, volto ao mandato de vereador, me coloco à disposição de cada um e cada uma das senhoras e dos senhores, principalmente da nossa população, e com certeza teremos aí um amplo debate que logicamente tratarei com todo o respeito necessário que todos merecem. Muito obrigado e até a próxima semana.